Wala wa laqad ja'alna fi as-samai tumeweka katika vituo vya sayari na tumezipamba kwa wenye kuangalia Wa hafidhnaaha min kulli rajim. Na tumezilinda na kila shaytani afukuzwe Illa man istaraka as-sam'a, fa atbaahu shihabun mubin. Isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia. Nae fuwatu anakijinga cha moto, inachonekana. Wal-artha wa alqayna fiha rawasia, wa ambetna fiha min kulli shay'in mawzoon naar de na homo tomaatkamillema na humo tumeweka milima na tumeotesha kila kitu kwa hem een leven en we gaven jullie in hem een leven en we gaven jullie in hem een en ambao gaven jullie in in min Inuhu wamen unes ille bi koderim ma'alu na hakuna chociote ila usiliake inatokana nasisi. Walaha tukiterem shi ila pa kipi mwama alum. Wa earuselne rihalewaki hafe selne mineseme imehespa inekumu fa asqaynakum huwa man antum lahu bi na tunazipeleka pepo kupandishia na tunateremsha kutoka mbinguni maji kisha tunakunyesheni maji hayo wala si nyenye mnayo yaweka wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun na sisi ndio tunahuisha, na tunahuisha. Nasisi sisi, ndio Walla pa da alim nel must apodimineminkum walla pa da alim nel must hirin. Walla pa da alim nel inna ahirin. Walla alim alim alim. Walla pa da aki kaiye ni mwenye hikma na mjuzi Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na sisi tumeweka mbinguni sayari na nyota kwa makundi yenye sabu zake na yenye kutalifiana umbo lake na sura yake na kathalika tukazi pamba kwa wenye kuziangalia, kwa kutuza na kuzingatia Na kuchunguza kwa zo dalili za uwezo wa mumbaji wao Lakini sisi tumeziha ifadhi na kila shetani anayistahiki kupigwe vimondo Na kufu kuzua kwenye rehma mwenyezi mungu mtukufu Na yeyote katika hawa mshetani wanonjaribu kuibia kusikiliza maneno ya naujiri baina wakazi wa hizi nyota Basi, sisi, tunampopoa kwa vijinga vya moto vya mbinguni vina vyone kana wazi Na tumekumbie ni ardi, na tumekutengenezeni mpaka ikawa kama busati lochandikwa Na tukaweka ndani yake milima ilo sima maimara Na tumekotesheni ndani namna mnambali mbali za mimea ya kufaeni kuhaiwenu Na tumeifanya kwa vipimo na zama malum katika kukua kwa ke, Na faida yake kwa kula na kwa kandiri haja zenu na kwa vimov yake Na sura yake kwa umbo na tabia Ayahii naeleza uhakiko umbaji Ambao haukujulikana ila katika zamba za hivikaribuni Na ayo nikua kila kabile ya mimea imefanana katiao kwa kuonekana na onda ni wake Hatta katika sehemu zake dogo ndogo Katika viumov yake vyote vya hivyo mimea Na halika thalika katika halaya au sales za hiyo mimea ya kabila fulani kwa ajili ya kutimiza ahadi ilio kusudiwa kiungo hicho chanimea na pia sehemu za mimea hizo kabila zao na vile oungua katika viungo vyake utaona na sabawake umethibiti kila mwaka ukilinganisha kwa wakati ule ule katika miaka mingine na tumekujaliye katika ardhi sababu za maisha mema kwa nitani yake ya momawe ya kujengia majumba na wanyama mna wanafika kwa Au mkozi zao Au manu ya yao Na yapo madeni ya yani neotoka chini alvi na mengineyo Kama ilivyokuwa humo zikosababu za ni njini maisha mema Basi humo pia wanapata maisha wenginewe Aba wapuchini ya mamla kainu Kama watoto na wafwasi Aba umanjezi mungu pekee Ndiya newaruzuku wao na na hapa na chuchote chakheri ilakiko kwetu kama mahothi ya lioja Na si tunakiweka tayari na tunakitoa kwa wakati wake Na tuateremshi wajawetu ila kukiasi malumu Kwa mujibu tunavyopima kwa hikma yetu ya maumbile Na sisi tulipeleka pepo zizobeba mfuwa Nazilizobeba mbeku za mimea Na tukateremshi amanyi ya kukumyesheni Na hayo ni kukufuata vile tutakavyo na ya yote hawezi kuyatenda kama hayo ila awe na ayo kwake kama mahothi ya mabilika Ayahi ime itangulia sayansi kwa kusema kuwa upepo na fanya kazi kubwa katika kubewa pollen Chembelume za kupandishia mimea Kupelekea sehemu za ukeza memingine Na kwa hivyo ya kazalikana mazao Na pia haikunyulikana ila mwanzo wa karne hii tulionayo Kwa mbao pepo unazalisha mawingu inayonyesha mfuwa. Kwa ni ambazo juu yake hujumuika sehemu za mfuki wa maji na zika wa chembe-chembe za maji ndani ya wingu, nizo chanzo chamfuwa inauchukuliwa na pepo kupeleko kwenye majimbo ya naufikuwa na mawingu. Misingi ya hizo nuklianza ni chuumvi ya bahari na vina vyo na upepo, juu ya uso ardi, na oxides, na vumbi vumbi, na kathalika. Na vyote hivyo unirazima kwa jili ya mvua. Wala sinji nji na wayaweka imethibiti kwa sayansi ya kisasa kuwa mvua inanza kwa mvuke kutokana na uso ardi na bahari. Kishe inarejea hali ile ile tena kama ilivyo tajwa. Ikinya mvua, hunyueshwa kila kilicho na uhai katika ardi. Na hui inyuesha ardi yenyewe Wala haiwezeka ni Kwa sababu ikichuruzika kutoka na vyote venye wahai Na katika ardi ika ingie baharini Tena kisha uanza kuzuguka maria pili Kukupanda mfuki kutoka baharini Basi hali ni hivyo mzuguko Hapa ndiyo nabainika maane ya aya Wala sinyinyi mnawe yaweka Na nisi sipeketu ndiyo tunavipa vitu vyote wahai Kisha tunafipelekea mauti Kwaani umbaji wote ni wetu Na kila mmoja wenu ana Anamudawake ya liopimiwa Sisi juo tunawajua Tunawajua waliutangulia kwa kufa Na kuhai Na piya wanautakari Na hakika waliutangulia na waliutakari Watakusanyo wakati mmoja Na mwenyezi mungu watawahisabia natawalipa. Na atawalipa Na ayo ni kwa mwujibu wa hikma yake Na ujuzi wake na yeye ye di ane itua mwenye hikma mwenye ujuzi